الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دوست أسفاق الزهوالة پريبادا نشيم غصب الله سبحانه وتعالى صلاة ميري سلام الله وسانيكا محمد عليه السلاة والسلام يغو اشسنو پوروطس يغو اوزرتي أصحابي سي لودة كي سيدي پوت استني دوسود نيگ دانا <تصح> Uvažna, braćo i poštovani sestre. Evo nas ponovo u jednoj od naših emisija srijedom kada se družimo sa knjigom Rijadu Salihin. Mi smo dosta puta govorili o knjigi Rijadu Salihin da je to jedna blagoslovljena knjiga u kojoj imam i rahmetullahi aleihi pokušao da objedini hadise koji su potrebni čovjeku, ajde kažemo tako nekako nekom žargonu, u svakodnevnom životu. Imam Nevi Rahmetullah i Alehi pokušao je da iz četiri hadijske zbirke Sunena i dvije vjerodostojne zbirke Buhari i Muslima jednostavno objedini najpotrebnije hadijse čovjeku u njegovom svakodnevnom životu. Mismo smo predavanjima družili se sa poglavljem lijepog ponašanja. Nakon toga govorili smo o blagosti. Danas se družimo sa jednim, pomeni veoma, veoma interesantnim i lijepim poglavljem koji nam je također svakim danom potrebno na 327. stranici 75. poglavlje opraštanje i izbjegavanje neznalica. Za one koji imaju ovu knjigu, 327. stranica 75. poglavlje opraštanje i izbjegavanje neznalica. Znači, nakon što je Imam Nevi Rahmetullah i govorio generalno o lijepom ponašanju. Nakon toga govorio je o blagosti, pa kao da se poglavlja vezuju jedna za, za drugim. Danas, ako Bog da, družimo se sa jednim veoma interesantnim lijepim poglavljem o praštanje i izbjegavanje neznalica. Imam en nevi rahmetullah i alihi započeo ovo e, poglavlje sa ajetom iz suri Al-A'raf, 199. ajet. Džela Džošanu govori Božjem poslaniku: "Hudzil afwa, wa'mur bil 'urfi wa'rid wa 'anil jahilin." O Allahu poslanice, ti praštaj. Prva stvar, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje Božjem poslaniku da prašta ljudima njihove pogreške prema njemu. Svakako mi, imajući Allahov poslanika, le salatu wa salam kao najbolji uzora, i mi bi trebali da sledimo Allahov poslanika, le salatu wa salam i da se za Božjim poslanikom, povodimo u tome, a vidjet da je Allah poslanik i bio takav da je praštao ljudima njihove pogreške, pa kaže uzvišeni Allah, ti praštaj i traži da se čine dobra dijela. Allah Želšanu naređuje Božjim poslaniku, a opet u tome je i naredba nama, da se naređuje da se čine dobra dijela. Pa smo mi mnogo puta govorili da je to jedna velika odlika vjere Islama, da ima nešto što ne postoji niti u jednom drugom sistemu, a to je da muslimani jedni drugima naređuju dobro, podstiču jedni drugi na dobro i ukazuju na zlo, sprečavaju zlo. Pa to čini jedno društvo jakim, da ljudi se međusobno savjetuju, podstiču na dobro i odvraćaju od zla. Allah Želšanu kaže Božinu poslaniku, ti praštaj i traž da se činje dobra djela, a neznalica se kloni. Od neznalica se kloni. I ovo je zaista jedna velika, velika stvar koja nam je svima potrebna, naročito danas. Vjerujem da ste svi vi čitali i vidjeli, nerijedko se može vidjeti na internetu, ona izjava koju neko izjavju, Nekada, kaže, kada bi neko bio nezgodan, kada bi bio nekulturan, nekada prije pojave interneta, to su samo znali njegovi rođaci, njegovi prijatelji, njegove komšije. Ali danas, kada on ima Facebook, kada ima uh, pristup društvenim mrežama, svi znaju da je on džahili, da je neznalica. Pa je ovo najbolji recept. Božanski recept kada su u pitanju neznalice, a to je Anil neznalica se kloni, izbjegavanje, bojkotovanje. Znači čovjek najbolja stvar koju može učinti jeste ignorisanje takvih osoba. Jednostavno te osobe niti naučno posjeduju kompetenciju da s njima možeš razgovarati, niti imaju kulturu. Pa jednostavno ne postoji mogućnost, niti način da čovjek sa njima razgovara i da ih u nešto ubijedi. Zato je najbolje ignorisanje. U arid anil jahilin. Pusti, odalji se od neznalica, oni koji su nekulturni. Pa nam je to danas jedna velika stvar koju možemo naučiti iz ovog ajta, da uzvišen je Allah, subhanu wa ta'ala, Božijem poslaniku koji je bio tako strpljiv, tako blag, tako mehak, tako plemenit, tako dobar, kaže u Aridan Anil Jahinin kloni se neznalica. Ako je to savjet uzvišenog Allaha, Božijem poslaniku, pa da se mi klonimo određenih neznalica, mnogo je prioritetniji. Jer niko od nas nema sabura, niti strpljenja, niti blagosti, niti mudrosti koju je imao Božiji poslanik. I u svemu tome Allah Jošanu kaže Božijem poslaniku, ostavi se neznalica. Mi danas imamo problem kada ti ako bježiš od neznalica, neznalice idu za tobom ima opet uvećiniti neki verzija i programa i na Viberu i na Whatsappu i na Facebooku ima nešto što se zove blok. Znači takve osobe, ignorisanje njih postiže se blokiranjem takvih osoba. Nakon toga imam nevi citirao je drugi kuranski ajet u ovom poglavlju gdje kaže uzvišeni Allah ela la tuhibbuna en Allahu lekum wallahum gafurur rahim ima dio kamo se da imam en neve virahmetullah yalehi samo pošto je ovo dio ajeta e, iz sure en nur 22 e, dio aita kamo se da je samo još jednu rečencu prije toga e, dodao wal yafu wal yasfahu ala tuhibuna yaghfirullahu lakum wallahu ghafur a vi isto praštajte zar vam ne bi bilo drago da ivama allah oprosti a allah prašta i samilostan u mnogim znači stvarima u životu Čak sam e, naišao na internetu da je jedan ših napisao jednu veliku knjigu, dva toma, u kojima pojašnjava jedan velik islamski princip, a to je da uzvišeni Allah u dosta slučajeva svoje robove nagrađuje shodno dijelu koje su oni učinili. Pa i u ovom kuranskom ajetu Allah Želešanu kaže vi opraštajte, vi opraštajte, a zar ne bi vama bilo drago da i vama Allah oprosti? Ako je tebi, obrate brate sestro, drago da tebi Allah oprosti kad pogriješiš, je nam drago? Danas smo uradili neke grije, pogriješili smo, zgrješili smo, pa naveće plačemo i dovimo da nam Allah oprosti. Volimo li, želimo li da nam Allah oprosti? Želimo i volimo. Tako isto i nije treba da budemo spremni da drugim ljudima oprostimo i da im, hajde da kažemo, prijeđemo preko određenih loših postupaka. Pa znači ovaj kur'anski ajet... E, uči nas, vjernike, da budemo spremni u datu momentu kada neko pogriješi prema nama, kao što mi volimo da nama Allah oprosti, onda da i mi budemo spremni da oprostimo drugim ljudima. Nakon toga, u 643. hadisu, da išela di Allah, se prenosi da je upitala vjerojesnika da li si ima težijeg dana od onog na Uhudu? Molimo poslanik alejselatu ve selam na Uhudu je ima u jedno veliko veliko iskušenje vjerujem da velik groj vas zna šta se desilo na Uhudu da su Kureši nakon što su poraženi na Bedru prva bitka u islamu podoživilo su jedan veliki veliki poraz odlučili su ponovo da se osvjete božjem poslaniku alejselatu ve selam pa su se okupili i došli su znači na Uhud E Brdo Kuje, znači na Domak Medini vjerujem da velik broj vas je posjetio Uhud, gdje se odigrala jedna velika historijska bitka. Pa poznati na slučaju da Abu Sanika li selam traži od strelaca da se popnu na jedno brdo i da čuvaju kao ostupnicu kako Konjanica koji je predvodio Haldibnu ibn Velid ne bi mogla proći muslimanima iza leđa. Pa u početku bitke kao što su muslimani dobili bitku na bedru, oni su dobili bitku na Uhudu. Ali desilo je se da su ljudi koje Bozhi poznanik postavio kao ostupnica na to brdo i rekao im da ne silaze dok ne dobiju njegovu nagradu kada su vidjeli dole da su muslimani pobjedili sišli su da pomognu oko sakupljanja ratnog plijena onda je to iskoristio iskusni vođa vojsko vođa Halid ibn Velid koji je tada još bio nedirnik Obišao je oko brda i napao je, napao je muslimane i nanio im velik, velik poraz. Pa kaže Iša radijallahu ta'ala anha, Allahu postavit će da li si imao težijeg dana od onog na Uhudu. Pita Iša radijallahu ta'ala na svoga muža, supruga, Božeg poslanika, je li imao nešto težije od dana Uhuda. Na Uhudu je poginulo 70 ljudi, znači veoma, veoma težak dan, čak je Allah poslani kranjen i mnogo, mnogo, znači, teški momenta ta se dešilo. Pa kaže, a on je odgovorio, svašta sva sam doživio od tvoga naroda, ali najteže mi je palo ono što sam doživio od njih na dan akabe kada sam se obratio Ibnu Abdu Jalilu za pomoć i podršku, pa mi nije udovoljio i ispunio ono što sam od njega tražio. Udaljio sam se, Veoma potišten i nisam se u potpunosti pribrao sve dok ne stigno u Karnu Thalib, gdje sam zastao i podigavši glavu ugledao oblak na kojim je, kojim je pravio hladovinu. Na njemu sam ugledao Džibrila alihi salatu Selam koji me pozva i reče Uzvišeni Allah čuje šta ti je rekao tvoj narod i kako su ti uzratili. On ti šalje Meleka Brda da mu narediš što god želiš da uradi s njima. Tada me pozva Melek Brda po zatim reče Mohamede. Allah je u istinu čuo što ti je tvoj narod rekao. Ja sam Melek Brda i moj gospodar poslao me tebi da mi narijedi što želiš da učinim. Ako želiš, srušit na njihova dva velika brda. Vjerovijesnik sallallahu alaihi selleme reče ne, jer možda će Allah dati da se u njihovom potomstvu pojavi oni koji će samo njega obožavati i koji mu neće pripisivati druga. Hadis Biraži Buhari je muslim, ovo je onaj događaj u kojim se spominje da Allah poslanik alaih salatu wasalam pozivao, pozivao je, znači u periodu hadža pozivao je ljude i tražio je, kada je vidio da više ne može živjeti u Mekki zbog pritisaka izolacija, tražio je nekoga ko će ga privatiti i ko će mu dati tu takozvanu sigurnost. Jer su Arapi u to vrijeme imali nešto što su zvali davanje sigurnosti nekome. Jednostavno, kada ti ljudi dadnu sigurnost, onda nema niko drugi pravo da te uznemirava i napada. U svemu tome je Allaho poslanike odlučio da ode do grada Taifa, koji je daleko od Mekije, stotinu kilometara, i da zatraži od njih sigurnost da ga oni, hajde kažemo, prihvate i da mu dopusti da poziva ljude u islam. Pa kada je otišao i izložio im islam, pozvao ih, ne samo da nisu to primili, već su oni, znači, na jedan veoma, veoma nekulturalni, ružan način uzvratili Božijim poslaniku, alaihissalatu selam nagovorili su omladinu dječake, pa čak i luđake u to vrijeme koji su živjeli tu, da istjeraju Božijih poslanika kamenicama, raskrvali su Božijih poslanika, alaihissalatu wassalam, najboljeg insana koji kročio u zemlju. Pa je Allaho poslanik govorići o sebi kaže toliko sam bio zabrinut da nisam znači došao sebi, išao je iz Tajfa ponovo u Meku tek negdje na pola puta u ovom mjestu koje se zove znači Karnufe Alib. Allaho poslanik se bukvalno osvijestio u smislu od tuge i muke što mu je se desilo. U tom momentu je znači vidio oblak koji je bio Allahu Allaho poslanika alaihi salatu wasalam i vidio je Džibrila alaihi salatu wasalam koji je spomenuo Božijem poslaniku da je došao sa njim mele koji je zadužen za brda. Uzvišen je Allah subhanu wa ta'ala poslao je Božijem poslaniku nakon što je čuo šta je njegov narod, stanovnici Taifa, šta su uradili Božijem poslaniku, kako i na koji način su mu uzratili na njegov poziv. onih je pozivao u nešto što će im koristiti na dunjalku i na hiretu. Pa kako su oni njemu uzratili? Uzišeni Allah je čuo pa je poslao Meleka zaduženog za brda pa je poselamljio Božji poslanike i kaže Allahu poslaniče, ja sam Melek zadužen za brda, poslao me tvoj gospodar, ako želiš. Imaju dva brda, ja ću ta dva brda znači ispustiti na taif. Pa poslušajmo odgovor Božije poslanike ali se lato i se kaže ne, jer možda će Allah dati da se u njihovom potomstvu pojavi oni koji će samo njega obožavati i mu neće pripisivati druga. Pogledajte toga Allahovu poslanika, alaih salatu wasalam, nažal živimo u vremenu kada s vremena na vrijeme je moda i trend, pogotovo gore na zapadu, da provociraju, da omalovažavaju, da vrijeđaju Muhammeda, alaih salatu wasalam, a pogledajte ove vrijednosti. Ovo nemoguće je naći u historiji čovječanstva. Da neko bude protjeran, da bude izvrijeđan, omalovažavan, da bude iskrvavljen i da mu neko pruži mogućnost da se osvijeti tim ljudima i da on to sve odbira čega, Ne kaži. Ja se nadam, možda će Allah dati da iz njihovih kičmi dođe potomstvo koje će Allahu robovati i neće mu širak činiti. Pa je ovaj hadis jedan veliki hadis koji nam pokazuje na praktičan način ko je bio Allahov poslanik Kalis Salat u selam zbog čega je uzišeni Allah rekao o njemu vo innaka laala khuluqin na do istasi Muhamede naveli kum stepen u morala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana do istavi Allahov poslanik koji imate divan uzor pa insan treba da bude ponosan ponosan što Poslanik kojeg on slijedi, poslanik u kojeg on vjeruje, on je taj koji onog momenta kada je imao priliku da se osveti. Pogledajte kako je reagirao. To je Allah poslanik, alihi salatu wasalam. Pa je nam imam Neveju Rahmetullah i ovaj hadis ispomenu o ovom poglavlju, poglavlje spremnosti da čovjek oprosti, da halali. Pogledajte ovdje, znači sama činica da je Allah poslao meleka. Znači kao da je tu jednu ruku dozvoljeno da je se božji poslanik njima znači uzvratio zašto je uzičišnji Allah poslao tog meleka ali božji poslanik ali sevetu selam iako je imao mogućnost da im uzvrati ne nije bio od ljudi e, koji je uzvraćao i vidjećemo poslije kao što ga spominja Aiša radijallahu ta'alaha nije se svietio nikad zbog svojih interesa kada su bili znači u pitanju njegova lična prava Allahu poznanike neprestano znači ljudima opraštao osim ako se radilo o pravima uzišenog Allaha ako se radilo u kršenju Allahovih granica Ođe znači to je bilo njegovo pravo i on je halalio svoje pravo stanovnicima Taifa svakako svi mi iz ovoga treba da naučimo jednu veliku lekciju da čovjeki kada zapadne u neke teške momente treba da osabura treba da bude da spreman treba da bude spreman da oprosti ljudima i da im halali Nakon toga u 644. hadisu od Ajše radijallahu ta'alah tey da je rekla Allahu poslanik a.s. nikada nije udario ni ženu ni slugu i nikoga nije udario izuzev u borbi na Allahovom putu. Allahu akvar, pogledaj tove konstatacije. Allahu poslanik nikada nije udario ženu, nikada nije udario slugu, roba. I kaže Aisha r.a. i nikoga nije udario izuzev u borbi na Allahovom putu. Nikoga nije nikada udario osima koji ide i bori se u džihadu kada mora biti borba. Ali mimo toga, kaže, nikada nikoga Allahoposlanik nije udario. Nije udario svoju suprugu nikada. Nikada nije udario slugu. Ovdje nam dolazi do izražaja ova osobina Allahoposlanik. Da završimo ovaj hadis pa ćemo se vratiti njegovom komentaru. Kad, kaže Aisha, nikada nije kažnjava onoga ako bi njemu lično učinio nešto našao već bi kazus provodio samo nad onima koji bi prekršili Allahove zabrane i činio je to samo radi uzvišenog Allaha. Ovaj hadis bileži ima muslim. Braći, moja draga i cilni sestre, ovo je sunnet Božijeg poslanika. Ovo je e, ispravno razumijevanje sunneta Božijeg poslanika. Nerijetko nam se dešava da imamo mladince koji, e, koji se vrate vjeri, koji se vrati Allahu što je pohovalno, što je dobro, što je lijepo, Ali na sunnet Božijeg poslanika gledaju e, veoma usko. Gledaju na sunnet Božijeg poslanika kroz bradu, kroz dizanje ruku u namazu, kroz kratke hlače i to je to. Dosta puta nam se dešava kada sestre kontaktiraju daje ili znači neko drugi, pa muž pretukao suprugu, muž vrijeđa suprugu, muž udari o suprugu i tako dalje. Gdje smo mi od sunneta Božijeg poslanika ali se letu oseram? A Iša kaže, Boži i poslanik nikada žensko nije udario, nije udario slugu, nije udario roba, nije udario nikog, osim ako je išao u borbu, u džihad, tada mora nekoga udariti zato što se bori da sačuva svoj život pa je to ispravno razumijevanje sunneta Božijeg poslanika lehselatu selam u jednoj širokom širokoj znači lepezi u jednom dijapazonu širokom odnos prema roditeljima prema djeci prema supruzi prema životinjama prema muslimanima prema nemuslimanima prema bogatima prema siromašnima sveto sunet Božijeg poslanika alehiselatu selam Pa iz ovog hadisa učimo velike stvari da je Allahu poslanik ali se letu oselam definitivno najbolji insan. Nikada nije udario svojom rukom ženu, niti je udario slugu. Pa kaže Iša, nikada nije kažnjavao onoga ko bi njemu lično učinio nešto nažao. Nikada nije on tražio svoja prava ako bi se desilo da njemu neko lično uradi nešto nažao. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anaha, već bi kaznu sprovodio samo nad onima koji bi prekršili Allahove zabrane i činio je to samo radi Allaha. On je samo kažnjavao onda kada mora kazniti jer je to zakon, jer je to objava od oduzvišenog Allaha, ali u onog momenta kada, je, kada on lično bude povrijeđen, on je to ostavljao i nije se ljudima svetio. U šestotina i četrdeset i pjetom hadisu odenasa radijallahu ta'ala anahu, E, se prenosi da je kazao išao sam sa Allahom poslanikom a na njemu, na poslaniku je bio neđranski ogrtač Grubi obruba. Kada ga je sustigao jedan beduin i grubo ga povukao za godnji dio ogrtača pa sam vidio na vjerovjesniku vjerovjesnikom wasallam, vratu trag koji je grubi ogrtač napravio prilikom tog trzaja. Beduin zatim reče Muhammede Naredi da mi se dodijeli nešto od imetka koji ti je Allah dao u posjed. Poslanik ali se, se nam pogleda pogledaga, osmjehnu se i naredi da mu se dadi nešto od imetka. Hadis bilježi Buharija i muslim. Događaj priča sluga Božije poslanika, enas radijalahu talanu koji kaže služio sam Božije poslanika deset godina i nikada mi nije rekao za nešto što sam uradio što si uradio, niti za nešto što nisam uradio zašto nisi uradio. To je bio Mohamed, alaihissalat vasalama. Pa kaže Enes, jedne prilike sam išao sa Božjim poslanikom, on je na sebi imao neđranski ogrtač koji je imao ja a, jako, znači kragnu koja je bila gruba. Pa ga je stigao čovjek s neđa i povukao ga je za tu kragnu, kaže Enes, pa sam vidio tragove na vratu Božjeg poslanika crvenilo, koliko ga je jako potegao. To je jedna stvar. Sa Božijim poslanikom takav odnos. Zaustaviti Božijeg poslanika, trgnuti ga za njegov ogrtač i toliko jako da to ostavi traga na njegovoj koži. S druge strane, pogledajte kako se taj čovjek obhodi prema Božijim poslaniku. Nije ga oslovio, nije ga persirao, nije ništa, nije mu zahval već o Mohamede, u to se smatralo nekulturnim da neko Božijeg poslanika zovne imenom. Njega su oslavljavali ja Rasul Allah u Allahu poslanice ja nabi Allah u Allahu vjerovjesnice ali nikako o Muhammede pa dolazi ovaj beduin pustinjak i kaže o Muhammede prvoga potegne jako o Muhammede naredi da mi se da iz imetka koji je tebi Allah dao hoće da mu kaže ono nemaš ti ništa satim nije to tvoj imetak Ja hoću svoje pravo. Pa pogledajte koja grubost. I mi smo prošli puta govorili da je laoposlanik bio iskušan u datom momentu što je živio u vremenu tih ljudi, pustinjaka koji su bili zaista, zaista grubi. Jedne prilike dolazi Asa Božijim poslanikom i kaže, kada je vidio Božijeg poslanika da ljubi svoj unučad, kaže, zar vi ljubite svoju djecu? Njemu to čudno! Kaže Lovusin svakako da ljubimo. Ja kaže imam 10 terodjeci. Nikad ni jedno nisam poljubio. Zamislite, Valja i Sanu s takvim insanom izači na kraj. Koja je to grubost? Imam kaže 10 terodjeci, nikad ni jedno poljubio nisam. Palao, posani kraćamo se ovom događaju kada ga je ovaj beduin potegao kada se na jedan, da kažemo, način koji ne nedoliči prema Božijim poslaniku, znači, opođenja ponio Allahov poslanik šta je uradio? Prva stvar, okrenuo se i nasmiješio se. Dobro, da je samo naredio Božijim poslanik, kaže, dobro, dajte mu, to je to. Da je bio namrgođen i da je to rekao razumno. Ne! Allahov poslanik ide mnogo viši, mnogo viši. Njegov moral je iznad toga u aridanil jahilin udalise od neznalića kaže allah vosani se nasmijao i kaže dajte mu ono što traži pa pogledajte znači sunnet božji poslanika ali se laetu selam a ponovo se vraćamo da allah poslanik najbolji uzor svima nama bi trebalo ovo da bude škola sutra kada se desi u datoom momentu kada vozimo auto možda ne negde na zapad ali možda kod nas pa neko oduzme je prvenstvo prolaza, neko opsuje, neko uvrijedi, neko nešto kaže. Sjetite se ovog beduina, sjetite se ovog potezanja, sjetite se osmija Božijih poslanika, sjetite se onog momenta kada mu je došao melek koji kaže ako hoćeš jačovati dva brda sručiti na Taif Sjetite se tih momenata u tim nekim kriznim situacijama kada nas neko provocira zbog bradi, zbog hijjaba, zbog nogavica, zbog islama i tako dalje. Sjetite se postupaka Božjeg poslanika. Alihi salatu wasalam. Nakon toga, hadijis od Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala anhu da je rekao Kao da sada gledamo Allahog li ali salatu wasalam kako kazuje o jednom od vjerovjesnika, neka su Allahovi blagoslovi i mirna njega. Kojeg je njegov narod udarao i raskrvario ga, a on briše krv sa svoga lica i govori, Allahu, oprosti mome narodu jer oni doista ne znaju. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Hadis od Ibnu Mes'uda radijallahu ta'lanu Ibnu Mes'ud kaže... Onovo priča nekad posle pa kaže kao da sad gledam ja u Allahovog poslanika kako on nama priča o prijašnjim poslanicima Laqad kana lakum e, fi qasasihim ibratun liuli albab U kazivanjima o prijašnjim poslanicima su pouke i poruke za ljude koji razuma imaju pa kaže Ibnu Mesud priča on nam je božji poslanik O prijašnjim poslanicima. Jer nekada insan kada čuje šta je prijašnji narod prolazi prolazio, prijašnji poslanici, onda je insanu lakše da se strpi kada zna da je neko prije toga trpio mnogo teže stvari. Pa kaže Ibnu Mesoud kao da sada vidim poslanika kako nam pojašnjava kako je nekada prija bio narod i bio je njihov poslanik kojeg su oni toliko istukli da su ga raskrvarili. Krv teče, oni ga udaraju, tuku, oni ih poziva Allahu, oni ih poziva moralu, oni ih poziva da uspiju na ahiretu, oni ga tuku. I šta, šta on kaže gospodaru moj, oprosti mome narodu, oprosti mome narodu jer oni doista ne znaju. Pa insan kada doživi neku nedaču od svoga naroda, daleko od toga da mi pozivamo tomi, ali... Da li je nekad neko od nas doživio neko fizičko vrijeđanje od ljudi na ulici? Maksimalno što možemo doživjeti da neko pogleda za nama, da pljune, da obsuje to je to. Daleko od toga da nas neko udari. A pogledajte kako su reagirali prijašnji poslanici. Onako kako je reagirao i Muhammed, a.s. Gospodaru, oprosti mom narodu jer ne znaju. Pa ovo je sunnet u jednu ruku da insan dovi za svoj narod da kada u tim nekim da, naz, da kažemo posebnim vremenima u zadnjoj trećini noć kada ode kod Kjabi na Seđdi da zaplaće i svom gospodaru i da kaže gospodaru oprosti mom narodu ne znaju valahi tako mi Allah ja sam ubijeđen da u našem evo narodu konkretno u Bošnjacima toliko ima hajra toliko ima dobrih ljudi toliko ima, toliko ima milostivih ljudi ali jednostavno Ljudi, ljudi ne mogu se, ne mogu odoliti pritiscima medija. Non stop, vehabije, vehabije, terorizam, terorizam i tako dalje. On u osnovi je i linsan, ali jednostavno nemoguće je, nemoguće je oduprijeti se toj velikoj mašineriji. Ljudi, mnogije stvari i radi, radi iz neznanja. Ja dosta puta vidim kada idem nekad ulicom, pa prvo što me čovjek sretni pogleda bradu drugo što uradi pogleda nogavice i ja sad razmišljam o njegovom mozgu Ah, evo ga svi uvjeti vehabizma su se u njemu ispunili to je onaj o kojem ja ne znam ništa osim ono što sam slušao na vijestima to je vehabija i završaj on siroma tebe mrzit ne zna što te mrzit on siroma tebe preziri ne zna što te preziri on siroma mrzit tvoju bradu ne zna što je tvoja brada takva on mrzit tvoje nogavice ne zna što su takvi Nakon tebe će najići stotinu žena koje su skratile nogavicu mnogo više nego ti. To njemu ne smeta. To je kultura, to je civilizacija, to je demokratija, to je, to je. Ali ti jedini nemaš pravo da izgledaš kako hoćeš. Ne izgled pored tebe i samo vaku. brada, Ču, nogavice, vau, wow, i tako dalje. Insan treba da se strpi. Ne znaju ljudi, vallahi ljudi ne znaju. Pa je na nama da na najljepši način prižimo takvim ljudima. Da ne dopustimo da svojim postupcima potvrdimo to što mediji pričaju. Ne. Ako ne možemo svakom na ulici i ne možemo, onda možemo u svojoj poroci u sumekom šiluku, u svojoj rodbini da ljudi znaju da je netačno ono što mediji govori omladini koja ima bradu i djevojkama koji nose hidžab i koje nose nikab. Pa znači čovjek treba da se vodi ovim primjerima. Da dovi za svoj narod gospodaru oprosti, Mome narodu, jer oni ne znaju i doista ne znaju. Doista ne znaju. Nakon kon toga 600 47. hadis od Ebu Huriri, radijallahu ta'ala, on se prinosi da Allahu poslanik a.s. rekao nije jak onaj ko pobjedi i pobjeđuje u Hrvanju, već je jak onaj ko sebe obuzda prilikom srđbe. Mutafakud a.s. hadis Bihlježi Buharija i Muslim. Allahu poslanik dosta puta ima običaj da ljudima određena njihova ubjeđenja lagano usmjerava u pravom smjeru. Pa sjećate se onaj hadis kad pita Boži poslanik znate li vi ko je bankrot? Kaže, sve znamo, bankrot je čovjek koji je investirao i propala investicija. Ne, kaže, pravi bankrot, pravi bankrot. Je bankrot koji dođe na sudnji dan sa velikim dobrim dijelima, ali opsova je ovoga, uvrijedio je onoga, potvorio je onoga, ubio je onoga i tako dalje, pa će ljudi na sudnjem danu, pošto tamo postoji samo jedna valuta, dobra dijela, uzijeći sa njegova dobra dijela, Nakon toga će on uzijeti od njihovih grijeha, jer još nisu izmirili račune sa njim, pa će ga baciti u vatru. To je bankrot pravi, da dođeš naslednji dan sa ogromnim, velikim, dobrim delima i sve to potrošiš. To je bankrot. Ili druge prilike Božji poslanik, onaj slučaj sa Išom, kada iša radi Allahotaj nam kaže, zaklad sonju ovcu, pa kažu, sve smo podijelili, ostala je samo plečka, ostala je samo plečka. Allahoposlanik obrnuto, ostalo je, kaže, sve, sve što smo mi podijelili, to je zasudnji dan, to je pravo ostalo. A plečka, to je ono što nismo udijelili, što nas neće čekati na nasudnjem danu. Pa je Allahoposlanik u datom momentu znao ljudima ukazivati na određena ubjeđenja, malo ih usmjeravati. Pa isto to, kaže Allah posljednik, nije jačina. Jedini pokazatelj snage je to da čovjek bude jak kada se hrva sa ljudima. Prava, kaže snaga. Prava snaga je da se obuzdaš kada se naljutiš. I zaista jeste. Može čovjek biti jak. I ja znam dosta jaki, krupni, korpulentni braći ali sabur 0,001. Pa nije snaga, snaga mišića. Snaga u kojoj čovjek kontroliše svoje postupke, svoje riječi i tako dalje. Pa lao postanik, znači, podstiče na to da čovjek bude od onih koji se natječu da osabure i da određene stvari, hajda kažemo, prešute i da ih oprosti. Nakon toga, Slično poglavlje, i to ćemo poglavlje ako Bog da večeras isto pokušati da obradimo, e, jeste poglavlje u kojim imam nevi rahmetullah i ali je da objedim nekoliko hadisa i ajeta podnošenje uznemiravanja. Znači imali smo malo prije poglavlje u kojim se govorilo većinom o, o tome da čovjek treba da nekom je oprosti. Kako je to činio Božji postanik i prijašnji postanici, sada e, poglavlje podnošenje uznemiravanja. <clears throat> U šestotina i 48. usbom hadisu od Ebu Huriri, Allahu te se prenosi da je neki čovjek rekao, Allahu poslaniče, ja imam rodbinu s kojom održavam veze, a oni ih prekidaju. Činim im dobro, a oni prema meni loše postupaju. Blah sam i brižam prema njima, a oni mi loše uzračaju. Jedna situacija može posjetiti mnoge i nas na našu neku situaciju. Dolazi čovjek Božijem poslaniku i kaže, Allahu poslaniče, imam ja jedan problem. Ne mogu više. Šta je problem? Pa kaže, Allah posjeća, ja imam rodbinu. Pa kaže, prva stvar jeste, ja održajem rodbinsku vezu s njima, oni sa mnom ne. I tako mi imamo dosta puta slučajeve. Ideš rodbini jednom, dva put, tri put, oni nikad tebi. I onda ti kažeš, eh, ne dolazite vi, meni neću ni ja vama. Iako je Allah poslanika, alaih salatu wasalam, kazao, nije čuvanje rodbinskih veza da obilaziš ono ko tebe obilazi. To je, kaže, uzraćanje na dobročinstvo. Čuvanje rodbinskih vjeza je da obiđeš onoga kod tebe ne obilazi. Pa kaže, ovaj čovjek dolazi u ložinj poslanik, kaže, Allahu uposneć, ja imam rodbinu koja je čudna. Ja njih obilazim, oni mene ne obilazi. To je prva stvar. Kaže, druga stvar je, ja činim njima dobro, oni prema meni loši. Znači, prva stvar, ja njih obilazim, oni mene ne obilazi. Ja njima činim dobro, trudim se. Oni meni čine loše. I kaže na kraju, ja sam blag i brižan prema njima, oni mi loše uzvraćaju. Ja blag, samilostam, brinem o njima, oni loši prema meni. Traži on od Božnjeg poslanika, traži savjet da mu Allah poslanik da, znači savjet šta će da kaže. Pa kaže Allah poslanik, ali se letu vasalam, ako si takav kao što kažiš, kao da ih raniš vrućim pepelom, Sve dok budeš tako postupov, sa tobom će biti od Allaha pomagać protiv njih. Hadis, biljež imam, imam muslim. Jedna metafora u kojoj Allah poslani kaže, ako je tačno to što si ti kazao, kao da ti njima stavljaš u usta vruć pepel, pa kao što je to teška stvar, tako i taj njihov postupak je težak kao ta stvar jedenja vruće žari i pepela. To je prva stvar. A druga stvar kaži, sve dok ti budeš tako radio, imat ćeš uzase pomagavča od uživisjenog Allaha. Wa pa znači, vidimo da Allah upostanik ovdje u ovom hadisu preporučuje, Iakoaj ovaj čovjek kaže, mene moja rodbina uznemirava, ne održava i rodbinske veze, ja im činim dobročinstvo, oni mi loše uzračaju, Allah upostanik, ali salatu selam, Preporučuje čovjeku sabur, strpljenje i čak mu kaže sve dok budeš ti tako učinio, ti ćeš imati pomagača od oduzvišnog Allaha wa na tom tome putu. Nakon toga, hadis od 649. hadis od Ebu Mes'uda, Ukba ibn Amira il Bedrija radijalahu ta'ala se prenosi da je kazao Neki čovjek došao vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "Ja ne dolazim na sabah namaz zbog tog i tog imama koji dugo klanja. Nikada dotada nisam vidio Allahov poslanika li selletu ve selam da se usum obraćanju, savjetu i nasihatu rasrdio kao što se rasrdio tog dana." Rekao je: "O ljudi, među vama ima onih koji rastjeraju. Pa ko od vas bude ljude predvodio u namazu, neka ne duži učenje Jer iza njega ima staraca i djeci i ljudi s posebnim potrebama. Hadi izbilježi Buharija i muslim. A znači rekli smo, ovo je sad jedno novo poglavlje, gdje nekada u datom momentu čovjek i ima pravo, kada vidi nešto loše, pogotovo kada se u pitanju kršenja Allahovi propisa, da ispolji svoju srđbu. Da ne bude znači ovo sve što smo sada govorili, sabur, sabur, sabur, vidjeli smo kako je Allaho poslanik strpljivo je podnosi uvrede koje su se vezane za njega lično, ali kada su određene stvari vezane za vjeru, tada ima čovjek pravo da ispolji svoju sržbu. Pa ovaj hadis je poznati, hadis znači koji ima razno razne svoje e, rivajete i predaje, u ovom slučaju od Ebu Mes'uda, Upljivno Amira, se prenosi da je došao čovjek Božjim poslaniku, ali i salatu je selam, kaže Allahu poslaniče, ja ne dolazim na Saba zbog tog i tog imama koji dugo klanja Imamo druge predaje koji pojašnjavaju da se ovo desilo Mu'az ibn Džebelu. Znači da je Mu'az Džebel također znao oklanjati Jaciju sa božim poslanikom. Nakon toga vratio bi se svome narodu, a njegov narod, njegovi su narodnjaci. Bili su ljudi koji se bavili poljoprivredom, pa jednostavno ljudi jedva čekaju da dođe Jacijsko vrijeme, da klanju da idu spavat, Pa Moaz ibn Uđebel prvo bi klanjao kod Božijeg poslanika, a zamislite koja je ljepota klanjati za Božijeg poslanika. Pa bi se napunio imanom, pa bi došao svom narodu i onda bi počeo da ih predvodi u jaci i namazu, a oni umorni, poljoprivrednici, pa bi počeo da im dugo klanja do te mjeri da je znao klanjati bekaru, čitavu. 50 stranica. Pa je se jedan čovjek potužio Božijem poslaniku, alijes se salatu Selam. Pa je prenosio također istu stvar, kazao, pa sam vidio da se Boži poslanik naljutio kao nikada do tada. Pa je kazao, e fetanun ente ja muaz, u muaze. Zato ti ljude stavljaš na kušnju, čovjek čeka jaciju i da kratko klanjaš, normalno da klanjaš da ljudi idu odmarat, ti ljude stavljaš na kušnju. Šta mislite, cijeli dan čovjek bavi se poljoprivredom u arapskom svijetu, sunce grije, I najveće treba klanjati jaciju sa 50 stranica bekari. Pa je Boži poslanik kritizirao mu'aza iako mu je bio jedan od najbližih ljudi. U ovom gore ahadisu je došlo da je Allah poslanik alih salatu wasalam da mu je kazao čovjek ja ne dolazim na Saba zbog tog i tog imama koji dugo klanjam. Pa kaže Ukpa ibn Ebu e, e, Mesud, ibn Amir Nikada od tada nisam vidio vjerovijesnika s.a.v. da u svome obraćanju se rasrdio kao što se rasrdio tog dana. Rekao je, o ljudi, među vama ima oni koji rastjeruju. Čovjek može svojim postupcima rastjeravati ljude od Islama. Pa kaže Allaho poslanik, među vama ima ljudi koji rastjeruju. To što je Moaz ibn Džebel bio jedan od najučajnijih ljudi, to što je bio blizak Božijim poslaniku nije spriječilo Božijeg poslanika da ga kritikuje. Mi, nažalost, imamo sada na terijenu situaciju, možemo kritikovati nekoga ko nije s nama u neko u drugom mezhebu, neko u drugoj stranci, neko drugi, ali mi, ekipa, ne možemo se mi kritikovati. Pogledajte Božnji poslanika, kod njega su svi bili jednaci. Dolazi čovjek koji Božnji poslanik ne zna uopće, ali ako je u pitanju greška, greška je greška uvijek. To je, braćo moja draga, odnos prema istini. Da čovjek bude spreman zbog istine da kritikuje i sebe i drugi. I ljude najbliži sebi, i svoje rođeno djete i svoju suprugu. Nažalost, ne živimo u takvom vremenu. Imamo dosta slučajeva kada ljudi samo gledaju šta radi neko drugi. Ja i moja ekipa. Ne, ne, ne, nikako. Nema nikakve kritike i ne daj Bože ako kritikuješ, ti rušiš, ti si problematičan i tako dalje. Pa kaže, rekao je Allah poslanik, o ljudi među vama ima oni koji rastjeruju, pa ko od vas bude predvodio ljude u namazu, neka ne, ne duži učenje, jer iza njega ima staraca i djece i ljudi s potrebama. Ovo se odnosilo na sahabe, mi danas nemamo problem duženja u namazu, Mi imamo drugi problem gdje imamo u dosta slučajeva kako u Bosni tako i izan Bosni gdje ljudi klanjaju pre, pre, pre brzo. Ali se mi vraćamo na temelj da imamo pravo da kritikujemo, da sugerišemo, da kažemo. Imate dosta ljudi, ne smiješ ništa reći, hoćeš ovako može, nećeš šuti, nemoj dolazit uopće. Jeste vidjeli video snimke na YouTubeu kako ljudi klanjaju teravije? Tako mi Allaha i smijavanje sa vjerom i smijavanje sa namazom. Znači ovaj hadis je izrečen za vrijeme ashaba kada je čovjek uči 50 stranica na, jed, na jednom namazu. U drugim hadisima koji biju Buharija i Muslim Božji poslanike nabrojao 4 5 sura zašto kaže Muaze Nizi učio subbihisme rabbikal aala hal ata ki hadisul gashi walayliza yaghsha pa je sure koje su duge po stranicu pa ako neko hoće da praktikuje ovaj hadis Božjih poslanika u kojem kaže nemojte dugo učiti neka uči po jednu stranicu na rekeatu i mi ćemo to privatiti pa kaže Allahov poslanik razlog pojašnjenja zašto ne treba tako učiniti kaže jer i za tebe klanjaju starci i za tebe klanjaju djeca i za tebe klanjaju ljudi koji imaju neke potrebe neko žuri pa čovjek Ako predvodi ljude u namazu treba da uvažava vrijeme, prostor i situaciju i stanje ljudi koji klanjaju iza njega. <hlas> A Ajšo radijallahu ta'ala je rekla Allahu poslaniku li se salatu ve selam došao je sa putovanja i ja sam zastala svoje pricublje zastronom na kojem su bili likovi živih bića. Kada je to ugledao Allahu poslaniku li se salatu ve selam Strgao je zastor, a njegovo lice promijenilo je boju. Rekao je, oa iša, najtežu kaznu kod Allaha na sudnjim danu imaće oni koji oponašaju Allahovo stvaranje. Opet hadijs koju kazuje u datom momentu da čovjek ima pravo da se naljuti, da reaguje i da se sržba vidi na njegovom licu. Kada? Kada se krši Allahovi propis i Allahove granice. Allaho posljednika je bio na putovanju, pa iša dok je Allaho posljednika bio odsutan jeran dio kuči je zastrlam zastronom na kojim su bili likovi živih bića danas ovo kada nekom je govorite to je preterivanje u vjeri u vas se sva vjera u nogavicama u bradi u dizanju ruku slike i tako dalje poshij se nalutio izrekao žestok hadis Da se u kućama stavljaju slike. Koliko je kuća bošnjaka, muslimana u kojima ima i da ne govorimo tita i ostali slika po, po, po zidom. Da ne govorimo što ljudi imaju slike savjenčanja i ovoga i onoga. Allah poslani kaže u kući u kojoj imaju slike u nju meleki ne ulazi. Po ovom hadisu Allah poslani se, letu, vselam, kada je vidio taj zastor, strgao ga je, naljutio se, kaže Aisha, promijenilo mu se lice. Pa kaže Allah poslani kada je Aisha, najtežu kaznu kod Allaha na sudnjem danu imaći oni koji oponašaju Allahovo stvaranje. Oponašaju Allahovo stvaranje, Allah je taj koji stvorio insana, a ljudi koji slikaju ljude i e, bića koji imaju dušu u tome kao da oponašaju uzvišenog Allaha subhanehu wa ta'ala. <coughs> Nakon toga, <coughs> hadis od Aiše, radi Allahu ta'ala, kazuje da su se kurešu je zabrunile zbog jedne žene iz plemena Mahzum koja je nešto ukrala pa su rekli ko će se za nju zauzijeti kod Allahog poslaninka, ali i salatu wassalam. Prisutni rekao še, ko bi se to usudio osim Usama ibn Zed, miljenika Allahog poslanika, alaih salatu wasalam. Usama je o tome razgovaro sa Božim poslanikom, alaih salatu wasalam, pa mu je on a, rekao, zar posjeduješ da se ne izvrši jedna od Allahovi kazni? Zatim je usta održao govor. Održao je govor rekavši, zaista je on je prije vas upropasilo to što kada bi uglednik kraljeno, Kada bi on ukrao, ostavili ga nekažnjenog, a kada bi ukrao slabašni, oni bi nad njim izvršili kaznu. Tako mi Allaha, kada bi Fatima, kćerka Mohamedova, ukrala, ja bi joj ocijkao ruku. <clears throat> Hadisu da iše gdje se vidi kako je Allah poslanika ali salatu wasalam reagirao na kršenje Allahovi propisa. Šta je se desilo? Bila jedna žena koja je bila poznata da je uzimala od ljudi stvari, iznajmljivala, poslije i nije vraćala. Ali u ovom slučaju je spomenuto da je ona nešto ukrala, pa je trebalo sprovesti nad njom šedijetsku kaznu. Pa, pošto ta žena je bila ugledna, jednostavno i asabi u datom momentu znači znali su napraviti grešku. Pa su pomislili može li neko da razgovara sa Božjim poslanikom da se to njoj toleriše, da se ne sprovede kazna nad njom. Pa su kazali ako iko može da to nešto, eh, hajda kažimo, da se zauzme kod Božjeg poslanika, onda je to Usam ibn Zid, a Allah poslanika je mnogo, mnogo volju. Pa je Usam ibn Zid doćeo da porazgovara sa Božjim poslanikom po pogledu ženi koja je ukrala, treba sprovesti nad njom kaznu pa da se ta kazna ne sprovede. Pa kaže Allahu poslanik a.s. negirajući, zar se zauzimaš zato da se ne sprovede Allahova kazna? Nažalost mi danas živimo u vremenu kada putem mita, korupcije. Znači jednostavno možeš da čovjek koji je nevin da ga učiniš, da ga zatvoriš. Možeš čovjek koji je kriv, 100 posto kriv, platiš, oslobodi ga. Pogledajte samo cirkuze sa ratnim zločincima. Znači ljudi koji su naredili i ubili stotine ljudi osudi se na neki bezvezni 5, 10, 12 godina. Pa su to, znači, cirkusi, definitivno cirkusi. Pa kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, zar posjeduješ da se ne izvrši jedna od Allahovi kazni? Zatim je ustaj održao govor. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, zaista je on je prije vas upropastilo upropastilo je priješnje ljude. Nepravda uništava, uništava društvo. Šeulislav Ibn Taymi Rahmetullah i Alihi kaži Allah će pomoći pravednu zemlju makar bila nevjernička. A da će da se sruši nepravedna zemlja makar bila muslimanska. Pravda, braćo moja draga, Islam hoće pravdu. Naš odnos prema Allahu je nešto drugo. Ali kada je u pitanju Dunjaluk, Allah pomaže pravdu. Makar bila kod nevjernika. Pravda. To hoćeš ti biti musliman ili nećeš, to je nešto drugo. Ali na Dunjaluku, Dunjaluk obstoji na pravdi. Pa u Islam poznate su njegove riječi, kaže Allah Đalešanu će pomoći pravednu zemlju, makar bila nevjernička. A da će da bude uništena muslimanska zemlja onda kada u njoj ne bude pravde. Pa kaže Allah oposlanik, govori svojima sahabima onog momenta kada su pomislili, pomislili da ne sprovedu e, šerijetsku kazun na toj ženi koja je to skrivila. Pa kaže Allah oposlanik, zar ne znate da su uništeni i propali su prijašnji narodi? Zašto? Kada bi prekršaj počinio bogat ugledan, hajde pusti njega. A kada bjeda, sirotinja, neko koji je manje ugledan, prekršaj, e eh, dođi, na tebom ćemo sprovoditi kazne. Kao što je slučaj danas u velikom broju eh, znači slučajeva u svijetu. Pa kaže Allaho poslanik, kako bi potvrdio tu svoju teoriju, kaže Allaho poslanik, alaih salatu Selam, tako mi Allah. Kada bi moja čerka Fatima, sad da neko ne pomisli da Allaho poslanik, alaih salatu Selam, Znači, propis je rizan samo za tu ženu. Ne, ne, ne, ne, ne. Propis je mnogo širi. Pravda je mnogo veća. Kaže, ali ovo poslanik, moja čerka Fatima, mezivica moja, kada bi ona ukrala, Boži poslanik nije rekao, ja bih naredio da sprovedu kaznu nad njom. Ne, ne, ne. Kaže, ja lično bih sproveo šerijetsku kaznu nad njom. Znači, nema odstupanja. Samo tako može uspjeti jedan narod Kada, znači, zakon se sprovodi nad svim ljudima isto. Čak šta viši, kada smo radili određena poglavlja iz fika, pa postoji jedno e, posebno poglavlje, e, kažnjavanje, tazir, nekada u datom momentu e, bogata osoba i lugljedna osoba koja radi određen grijeh, možda mu treba dodatno da bude kažnjen. Zašto? Jer je bio neovisan, bogat i još radiš taj grijeh. Ugledan i još radiš taj grijeh, a ne obrnuto. Ako si ugledan, ako si Boga tebe neđe o nikako kažnjavati. Ako si bjeda, hodi vamo sve preko tvojih liđa. Suprotno to mi. Pa ono društvo koje hoće prosperitet, koje hoće, koje hoće e, znači, pravdu, onda je pravda da se Allahovi zakon isprovodi na svim ljudima, bez obzira ko ljudi bili. <clears throat> I zadnji hadis koji, znači, u osnovi hadis je kompletan zbog nečega drugog, ali ima jedan dio zbog čega imam eneo i rahmetullahi alihi citirao. Ovaj ćemo hadis samo citirati i time ćemo k'ovog da završiti večerašnje predavanje. Od Enesa radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik alihi salatu wasalam vidio ispljuvak na zidu prema kibli, što mu je teško palo, tako da se moglo promijetiti na njegovom licu. Allaho poslanika, ali i se je, to samo vi znate da su u to vrijeme ljudi, znači džamija nije bila kao što su današnji džami. Čak za vrijeme Božnjeg poslanika džamija nije bila prostrta čilimna. Ljudi su uklanjali u obući. Pa je neko iz svog neznanja, definitivno, neko je pljunuo na zid, prednji zid pred muslimalima, zid kibli. Pa to teško palo Božijem poslaniku do te mjere da se, da se to vidjelo na njegovom licu, da može biti insan, da ne poštuje toliko mesćid, da pljune na zid. Pa to teško palo Božijem poslaniku, alihi ih se je sredno do te mjere da se to moglo primijeti u njegovom licu, ustao je, to, ustao je i to uklonio svojom rukom, a zatim kazao, kada neko od vas stupi u namaz, on tada, skrušeno odaziva se svome gospodaru, a njegov gospodar između njega i kiblije. Zato neka niko od vas ne pljuje prema kibli, nego na svoju lijevu stranu ili ispod svoga stopala, tada je uzao Allaho poslanika ali se letu se svoj ogrtač i u njega izbacio ispljujak i zatim je presavio i rekao ili će ovako učiniti. Allaho poslanika ali se letu se nam pojenta je da se Boži poslanik na onog momenta kada je vidio da se kršije propisi. Da se krši nepoštovanje svetosti džamije, neko je pljunuo na džamijski zid. Allahu pa ustanik, reka u to vrijeme kada džamije nisu bile zastrte, kaže ako neko već ima potrebu da pljune, onda ili će kaže pljunuti lijevo ili će pljunuti pod svoju nogu jer rekli smo da je u to vrijeme bilo, znači ni džamija bila zastrta, ili će kaže u ratu ovako pa je uzeo svoj dio svoje odjeće, pljunuo odjeću i To je, znači, ostavio, ali je pojenta da je Allah poslanika alaihi salatu vaselam reagirao. Na licu mu se primijetilo to kada je vidio da je neko uradio nešto što se krši sa kodeksom i svetosti džamije. Molim uzvišnog Allaha da nas učini na putu istine, molim ga da da bude milosti, milosti na srednjem danu. Molim ga da da nas učinu od onih ljudi koji će istinski stjeti Boži poslanika alaihi salatu vaselam u svim svojim svakodajnim postupcima i na kraju subhanake اللهم إذا بي عندك يشهد لا إله إلا أن تستغفرك ويتوب إليك